Емма Джейн Остін Книга перша, розділ перший Емма Вудхаус, власниця розкішного маєтку та щасливої вдачі, вродлива, розумна і багата, здавалося, втілювала в собі деякі з найомріяніших дарів земного існування і прожила на світі майже 21 рік безтурботно та безжурно. Вона була молодшою з двох дочок надзвичайно люблячого батька – який в усьому їй потурав і через заміжжі своєї сестри ще з маличку стала хазяйкою в його будинку Мати її померла дуже давно і тому в Емми збереглися лише невиразні спогади про материнську ніжність Її ж місце заступила дбайлива гувернантка яка відзначалася справді материнською добротою та чуйністю 16 років прожила мій Тейлор у родині містера Вудхауса Вона була більше подругою, ніж гувернанткою дуже любила обох дочок, а особливо Емму. Їхні стосунки скоріше нагадували дружбу сестер. Навіть ще тоді, коли міс Тейлор офіційно працювала гувернаткою, її доброта майже ніколи не дозволяла їй вдаватися до якихось обмежень. А тепер, коли від налютої офіційності давно уже і слід пропав, вони жили поруч як подруги, що відчували велику взаємну симпатію. Емма чинила на свій власний розсуд дуже поважаючи думку міс Тейлор але керуючись дебільшого своєю. Реальні жвади становища Еми крилися в наданні їй, можливо, дещо надмірного права на самостійні вчинки та в її схильності думати про себе надто гарно. Саме ці недоліки становили загрозу їй численним втіхам. Втім, ця загроза усвідомлювалася настільки слабко, що Емма зовсім на неї не зважала. З'явився смуток, легенький смуток але аж ніяк не відчуття чогось неприємного. Міс Тейлор вийшла заміж. Якраз одруження міс Тейлор і стало першою журбою. Саме в день шлюбу своєї улюбленої подруги Ема вперше сіла і невесело замислилася над тим, що буде далі. Коли весілля закінчилось і гості розійшлися, вона з батьком лишилася вечеряти у двох. Уже не тішачи себе надіями, що хтось третій складе їм товариство, і розважить цього нескінченного вечора. Після вечері батько, як завжди, тихенько задрімав. І їй нічого не лишилося, як сидіти та розмірковувати про свою втрату. Ця подія не передвіщала для її подруги нічого, крім щастя. Містер Вестон мав бездоганну репутацію, солідний капітал, підходящий вік та приємні манери. Ема не без утіхи згадувала про те відчуття самозречення і безкорислової дружби, з яким вона завжди бажала цього шлюбу і сприяла йому. Та смуток все одно не полишав її. Відсутність місць Тейлор відчуватиметься день у день, кожної хвилини. Вона згадала, з якою добротою і ніжністю гувернантка ставилася до неї всі 16 років. Як гралася з нею, п'ятирічною дівчинкою, як віддавала всі свої сили, щоб вона росла здоровою і щасливою і як доглядала за нею, коли вона хворіла А таке траплялося нерідко Тут Ема мала великий борг борг вдячності Але ще дорожчі, ще ніжніші спогади залишили ті сім років рівноправного та абсолютно невимушного спілкування коли після заміжа Ізабелли вони лишились у двох Мало хто мав таку подругу та співрозмовницю розумну, тямущу Корисну, лагідну, обізнану в родинних справах і зацікавлену всіма домашніми турботами, а особливо Емою. кожною її радістю, кожним її кроком. Подругу, котрі вона могла звірити будь-яку таємницю, яка ставилася до неї з ніжністю, що виключала найменшу прискіпливість. Як же й пережити цю переміну? Так, насправді її подруга від'їжджала від, від неї лише на півмилі, але Ема усвідомлювала ту велику різницю, яка обов'язково виникне між місіс Вестон, що мешкатиме лише за півмиль від них, та міс Тейлор, що мешкала в їх будинку. Попри всі її чесноти, природжені та набуті вдома, тепер над нею нависала велика загроза вимушеної інтелектуальної самотності. Вона ніжно любила свого батька, але він був їй не товариш. Він не годився й у співрозмовники, якою б розмова не була серйозною чи жартівливою. Вада великої вікової різниці між ними – містер Вудхаус теж одружився далеко не юнаком – значно посилювалася його фізичним станом та звичками. Будучи все своє життя людиною хворобливою, бездіяльною розумово та фізично, він своїм поводженням був набагато старший за свої роки. І хоча всі любили його за добре серце та незлобиву вдачу, ніякими особливими здібностями він ніколи не вирізнявся. Хоча її сестра, вийшовши заміж, переїхала відносно недалеко, за 16 миль, і мешкала тепер у Лондоні, їхньому щоденному спілкуванню настав край. Тепер їй доведеться терпляче висиджувати численні і нескінченні вечори у Гартфілді, очікуючи чергового різдвяного візиту Ізабелли з чоловіком та маленькими дітьми. Коли в будинку знову стане людно, і вона знову матиме приємне товариство. Гартфілд дарма, що мав свою назву, широкий лужок і тінисті чагарникові алеї, становив частину Гайбері – великого та багатолюдного селища, майже міста. Але там не було нікого, з ким вона могла б спілкуватися на рівних. Вудхаусам належав там найвищий статус. Усі їх поважали і мали за завзірець. У неї було там багато знайомих, бо її батько з усіма поводився вічливо. Але ніхто з них не міг би заступити місте Тейлор і на півдня. Її відсутність означатиме нудьгу, і Емма, засмучено зітхаючись з цього приводу, бажала нездійсненного. І поки її батько спав, намагалася підбадьоритися. Його настрій завжди потребував підтримки він був людиною нервовою і легко впадав у депресію. Любив усіх, до кого звикав, і дуже не любив з ними розлучатися, не терпів будь-яких перемін. Заміжжя, як першу причину змін, завжди сприймав негативно. Він ще й досі не примирився із одруженням своєї дочки. А тепер, коли йому довелося розлучитися з міст Тейлор, завжди згадував про неї лише зі співчуттям. Хоча заміж вона вийшла виключно з любові. За своєю звичкою до незлобивого егоїзму та від схильності завжди вважати, що інші люди поділяють його думки, він був майже переконаний у тому, що міс Тейлор вчинила зле не тільки щодо них, а й не меншою мірою щодо себе самої І що для неї було б набагато краще, якби вона провела решту свого життя у Гартфелді Щоб розвіяти ці думки, Ема усміхалась і намагалася розмовляти якомога бадьорішим тоном Але за чаєм він не витримав і сказав те, що й під час вечері «Бідолашна міс Тейлор, шкода, що вона тепер не з нами» І чому тільки містер Вестон її вподобав? «Ти ж знаєш, що я не можу погодитися з тобою, тату. Містер Вестон настільки доброзичлива, приємна та чудова людина, що він без сумніву заслуговує на добру дружину. Невже ти хочеш, аби міс Тейлор весь час жила з нами і терпіла всі мої диванства замість того, щоб жити у своєму власному будинку?» «У своєму власному будинку? А який із того зиск? Наш утричі більший?» До того ж, я ніколи не помічав за тобою ніяких дивацтв, моя Люба. Ми дуже часто навідуватимемося до них, а вони до нас. Ми завжди зустрічатимемося. І найперші мусимо привітати їх із весіллям уже найближчим часом. Серденько, як же я піду в таку далечінь? Рендолс, це зовсім не близько. Я не подолаю пішки таку відстань. Ніхто не каже, щоб ти йшов пішки, тату. Аби все було гаразд, нам треба їхати туди каретою. Каретою? Але Джеймс не захоче возитися і запрягати коней для такого короткого шляху. Та й куди ми подінемо бідолашних конячок, поки будемо там? Їх можна буде прилаштувати на стані містера Вестона. Ти ж знаєш, тату, що ми про все вже домовилися. Вчора ввечері ми обговорили це питання з містером Вестоном. А щодо Джеймса... Ти можеш бути абсолютно впевненим. Йому завжди подобатиметься їздити до Рендолза, адже його донька працює там служницею. Інша річ, чи захоче він повезти нас куди інде, ось тут я не певна. Це твоя заслуга тату. Саме завдяки тобі Ганна влаштувалася в таке гарне місце. Ніхто про Ганну й не думав, аж доки ти не згадав про неї. Джеймс такий вдячний тобі. Я й сам радий, що згадав про неї. Це було дуже доречно, бо не міг же я допустити, щоб бідулаха Джеймс подумав, ніби ним погордували. І я певний, що з неї буде дуже добра служниця. Вона така вічлива, так приємно розмовляє. Я про неї дуже високої думки. Щоразу, коли я зустрічаю її, вона робить реверанс і якнайвічливіше вітається зі мною. А коли ти кликала її сюди займатися шитвом, я зверну увагу, що вона ніколи не грюкає дверима, і завжди як слід їх причиняє. Не сумніваюся, що вона стане чудовою служницею, а бідулашній міс Тейлор буде втіхою мати поруч когось із тих, до кого вона звикла. Щоразу, коли Джеймс приїжджатиме до своєї доньки, вона чутиме і про нас. Джеймс переказуватиме їй, як нам ведеться. Ема не шкодувала зусиль, аби підтримати цей більш оптимістичний хід думок. І сподівалася за допомогою гри в тректрак трак якось так загаяти з батьком вечір, щоб їй завдивали клопоту лише власні негаразди. Принесли стіл для тректраку. траку Але тут нагодився гість. І потреба у грі відпала. Містер Найтлі, розважливий добродій, років 37-38 був не тільки давнім та близьким другом їхньої родини, але й свояком, як старший брат і забаленого чоловіка. Він мешкав приблизно за милю від Гайбері, часто навідувався до них і завжди був бажаним гостем. А цього разу тим паче, бо приїхав до них прямісінько від спільних родичів у Лондоні. Він повернувся пізно ввечері після кількаденного від'їзду і тепер прийшов до Гартфілда сказати, що на Бранзмік-сквер усі живі та здорові. Його прихід був радісною подією, яка деякий час бадьорила містера Вудхауса. Містер Найтлі мав житті радісну вдачу, і це завжди йому допомагало. На батькові розпитування про бідолашну Ізабелу та її дітей він відповів, що найоптимістичніше. Потім містер Вудхаус вдячно зауважив. «Дуже люб'язно з вашого боку, містере Найтлі, що ви наважилися завітати до нас такої пізньої години. Боюся, що йти вам було неприємно і страшно. Зовсім ні, сер. Сьогодні гарна місячна ніч». На дворі так тепло, що мені доведеться відсісти і від до вашого розпеченого каміна. Але ж на дворі, мабуть, сиру і багнюка. Ще чого доброго застудитися. Багнюка, сер, погляньте на мої черевики. На них жодної плями. Це справді дуже дивно, бо у нас тут пройшов сильний дощ. Ми саме сіли снідати, коли полило, мов, з відра. Злива не вщухала десь півгодини. Я навіть хотіла, аби відклали весілля». До речі, я не привітав вас, добре розуміючи, що настрій у вас зовсім не святковий. Тому я й не поспішав з привітаннями. Але сподіваюся, що все відбулося більш-менш пристойно. Як ви трималися? Хто найбільше рюмсав? Ой, бідолашна міс Тейлор, все це так сумно. Бідолашній містер і міс Вудхаус, коли ваша ласка. Але я ж ніяк не можу сказати бідолашна міс Тейлор. «Я дуже поважаю вас із Емою, та коли мова заходить про залежність чи незалежність, у всякому разі краще догоджати одному, ніж двом. Особливо, коли одне з двох таке примхливе та надокучливе створіння», – греливо сказала Емма. «Я знаю, саме про це ви якраз думаєте, і саме це ви, напевно, сказали б, якби поряд не було батька». «Гадаю, що так воно і є». Сказав, зітхнувши містер Вудхаус Боюсь, що я справді буваю інколи примхливим та надукучливим Мій любий татусю, невже ти думаєш, що я або містер Найтлі мали на увазі тебе? Яка жахлива нісенітниця? Звичайно ж ні Я мала на увазі лише себе Ти ж знаєш, що містеру Найтлі подобається прискіпуватися до мене Жартома, звичайно І тільки жартома Ми завжди говоримо одне одному, що заманеться Справді, містер Найтлі належав до тих небагатьох, хто помічав недоліки Емми Вудхаус І єдиним, хто насмілювався про них говорити вголос. І хоча Еммі це було не дуже приємно чути, вона знала Батько теж цим не дуже перейматиметься Навіть і не запідозрить, що хтось може вважати її не зовсім бездоганною Емма знає, що я ніколи її не улещую, сказав містер Найтлі Але я не мав на увазі нікого конкретного Міс Тейлор звикла догоджати двом, а тепер доведеться лише одному Цілком імовірно, що вона навіть виграє від цього Отже, мовила Ема, явно не бажаючи й далі розводитись на цю тему Ви хотіли почути про весілля Будь ласка, я охоче розповім про це, бо всі ми поводилися зразково Були пунктуальними і мали якнайліпший вигляд Жодної сльозинки і майже жодної кислої міни Жодної, бо всі ми знали, що нас розділятиме лише півмилі, І не сумнівалися, що бачитимемося кожного дня Моя люба Ема тримається дуже гарно, мовив її батько Але насправді, містер Найтлі, їй дуже шкода, що містер Тейлор не з нами І я певен, що вона нудьгуватиме за нею більше, ніж гадає Ема відвернулася, усміхаючись крізь сльози Хіба можливо, щоб Емма не сумувала за такою подругою? Сказав містер Найтлі. Ми б її так не любили, якби було інакше. Але вона знає, як міс Тейлор пощастило з тим заміжям, Наскільки потрібно для міс Тейлор у її віці мати власну оселю, наскільки важливо для неї мати гарантований пристойний статок. І тому не може дозволити своєму смутку взяти гору над радістю. Кожен доброзичливець міс Тейлор мусить радіти її такому щасливому шлюбу. «А ви забули привітати мене іще з дечим?» – мовила Емма. «І це дещо має дуже суттєве значення, адже саме я посватила їх, саме я звела їх чотири роки тому, і найбільшою втіхою мені буде те, що цей шлюб відбувся». Надії на нього справдилися, хоч багато хто вважав, що містер Вестон більше ніколи не одружиться знову. Містер Нетлі похитав головою у відповідь – а батько лагідно зауважив Моя ж ти золотенька, ліпше б ти нікого не сватила та не віщувала майбутнє Бо що ти не напророчиш, пророчиш, усе збувається Зроби, ласку, не влаштовуй більше шлюбів Обіцяю, тату, що для себе не влаштовуватиму Але для інших людей я просто мушу це робити Тож найцікавіша розвага на світі І особливо після такого успіху всі казали, що містер Вестон ніколи знову не одружиться. Та ви що, ніколи? Містеру Вестону, який так довго був людівцем, і який, здавалося, прекрасно почувався без дружини, містеру Вестону, постійно зайнятому то своїми справами в місті, то спілкуванням із друзями тут, завжди бажаному, куди він і прийшов, завжди бадьорому та життєрадісному, ніколи б не довелося сидіти самому жодного вечора, коли б він сам того не захотів Та ви що, ніколи Містер Вестон і справді більше ніколи не одружиться Дехто навіть говорив, що саме це він обіцяв дружині на її смертному одрі Інші ж казали, що одружуватися не дозволяли йому син та дядько Щодо цього, з найсерйознішим виглядом, висловлювалися всілякі дурниці Але я не вірила жодній з них Для мене це було вирішеною справою ще з того дня Чотири роки тому, як ми з міст Тейлор зустріли його на Бродвей Лейн, якраз почалася мжичка, і він, виявляючи неабияку галантність, що духу помчав до оселі фермера Мітчела позичити для нас дві парасольки. Саме з цієї години я й запланувала цей шлюб. І невже ти думаєш, тату, що я облишу займатися сватанням після такого успіху в цій справі? Не розумію, що ви маєте на увазі під успіхом. – сказав містер Найтлі. – Успіх є результатом наполегливих зусиль. Якщо останні чотири роки ви енергійно намагалися сприяти цьому шлюбу, то ви не згайли часу даремно. Гідне заняття для розумної молодої особи. Але коли ваше, з дозволу сказати, сватання означає, як я підозрюю, лише планування шлюбу, коли одного дня задля розваги ви скажете собі – Гадаю, для міст Тейлор було б дуже гарно, якби з нею одружився містер Вестон, а потім час від часу повторюєте ці слова, то чому ви називаєте це успіхом? Де тут ваша заслуга? Чим ви пишаєтесь? Вам просто пощастило і ви вгадали. От і все. А ви що, ніколи не відчували радості та тріумху від вдалої здогадки? Мені просто шкода вас. Гадала, що ви проникливіший, бо повірте мені, «Вдала здогадка, то не просто везіння. У ній завжди криється дещиця таланту. А щодо мого злощасного слова «успіх», із яким ви не погоджуєтесь, то я зовсім не певна, що не маю права його вживати. Ви намалювали дві картини, але, гадаю, тут може бути і третя. щось середнє між тим, коли не робиш нічого, і тим, коли робиш усе. Якби я не сприяла візитам містера Вестера до нас, Якби не мої численні, ненав'язливі заохочення, якби я не влаштувала багато інших дрібних справ, то з цього і справді могло не вийти нічого взагалі. Здається, ви досі добре знаєте, Гартфілд, аби це розуміти. Такий відвертий та щиросередний чоловік як Вестон і така розумна та розважлива жінка як Міс Тейлор здатні самі чудово впоратися зі своїми проблемами. Схоже, що своїм втручанням ви не стільки допомогли їм, Скільки нашкодили собі? Коли Ема допомагає іншим, вона ніколи не думає про себе Знову втрутився в розмову містер Вудхаус, хоча й не розумів її допуття Але благаю, люба моя, не влаштовуй більше сватань. Шлюб – це безглузда дурниця, яка приносить смуток і руйнує родинне коло Ну, ще один, тату, ще один для містера Елтона Бідулашний містер Елтон ти ж любиш містера Елтона, тату, то я і мушу знайти йому дружину. В Гайбарі гідної пари йому немає. Він тут уже цілий рік пробув і так гарно облаштував свій будинок, що було б соромно, коли б він і далі лишався холостяком. А сьогодні, коли він з'єднував руки молодих, мені здалося, що і сам не проти, або я надала йому таку люб'язну послугу. Я гарної думки про містера Елтона, і тому ця послуга – єдиний для мене спосіб, Висловити свою повагу до нього А вже ж, містер Елтон дуже привабливий молодий чоловік До того ж, дуже доброчесний, і я надзвичайно його поважаю Але коли ти хочеш виявити до нього свою повагу, моя Люба То запроси його якось прийти до нас на обід Смію сподіватися, що містер Найтлі люб'язно погодиться з ним зустрітися також Вельми охоче, сер, і будь-коли відповів містер Найтлі, посміхнувшись. Я цілком погоджуюся з вами, що так буде набагато краще. Запросіть його пообідати, Емо. Подайте на стіл найсмачнішу рибу та курчат, але дозвольте йому самому вибирати собі дружину. Повірте мені, чоловік 26 чи 27 років здатний сам собі дати раду. Емма, Джейн Остін Книга перша, розділ другий Містер Вестон народився у Гайбері, в респектабельній сім'ї, яка протягом останніх двох трьох поколінь поступово піднімалася до шляхетності та заможності. Він здобув гарну освіту, але рано досягнувши певної незалежності, став байдужим до прозаїчніших потреб, що їх ставили собі за мету його брати. І знайшов застосування своїй жвавій оптимістичній вдачі і активні життєвій позиції, вступивши до міліційної армії, яку саме формували. Капітан Вестон був загальним улюбленцем, і коли мінливості військової служби звели його з міс Черчіль, що походила з аристократичної Йоркширської родини, і міс Черчил у нього закохалася, то цьому не здивувався ніхто, окрім її брата і його дружини які містера Вестона ніколи не бачили. А що вони були сповнені пихи та почуття власної значущості, то їх не могло не образити це родичання. Однак міс Черчилль, яка, досягши повноліття, стала повноправною хазяйкою своєї маєтності, яка, щоправда, не йшла нів'яке порівняння з багатством її родини, так і не вдалося відмовити від шлюбу. І він відбувся сповнивши величезним приниженням серця містера та місіс Черчилль, котрі, дотримуючись належної добропристойності, вказали їй на поріг. Це був невдалий шлюб, і тому він не став щасливим. Місіс Вестон могла б сподіватися на більше, бо мала чоловіка, чиє добре серце та незлоблива вдача спонукала його до безмежної турботи про неї, в подяку за велику милість і кохання до нього. І хоча була вона з характером, однак цей характер виявився не з найкращих. Їй стачило рішучості протистояти своєму братові, але забракло для того, щоб утриматися від необачних нарікань на його нерозсудливий гнів та від відностегійних спогадів про розкіш, у якій вона колись купалася. Вони жили невідповідно до своїх статків, але все одно це було ніщо у порівнянні з Енскомом. Вона не розлюбила свого чоловіка, але хотіла одночасно бути і дружиною капітана Вестона, і міс Черчилль-Енскумською. Сталося так, що капітан Вестон, котрий, як вважали, а особливо Черчиллі, зміг надзвичайно вдало одружитися, втратив від цього шлюбу найбільше. Бо коли його дружина після трьох років заміжжя померла, він виявився біднішим, ніж раніше, та ще й з дитиною на руках. Однак незабаром його було звільнено від необхідності утримувати малюка. Хлопчик став причиною певного примирення, котрому до того ж сприяла, пом'якшуючи серця, хронічна хвороба його матері. Містер і місіс Черчилль, не маючи про кого турбуватися, бо не було в них ні власних дітей, ні якогось іншого подібного малюка, взяли малого Френка на повне забезпечення незабаром після її смерті. Може, батько-вдівець і відчув якісь докори сумління та певне небажання, однак перемогли інші мотиви, і він залишив малюка Черчилля. Після чого самому тільки й лишалося, що дбати про власний добробут та поліпшення свого становища. Настав час круто змінити життя. Він пішов із міліції, щоб зайнятися торгівлею. І в цьому посприяли його брати, що вже міцно стояли на ногах у Лондоні. Це заняття було для нього не надто обтяжливим. Він лишався власником невеличкого будинку в Гайбері, де перебував більшу частину свого вільного часу. Ось так приємно, між роботою і товариськими розвагами, і промайнули наступні 18 чи 20 років його життя. До того часу він вже встиг зібрати достатню суму, щоб не тільки купити невеличкий маєток неподалік Гайбері, що давно впав йому в око, а й удружитися навіть із такою безприданницею, як міс Тейлор, і жити відповідно до своєї приязної та компанійської вдачі. Відтоді, як міс Тейлор почала впливати на його рахунки, вже минув деякий час. Але це не був тиранічний вплив молодості на молодість. Він не міг похитнути його твердого бажання не починати сімейного життя, доки не буде в змозі придбати Рендолс. Він уже давно прагнув купити Рендолс, і маючи перед собою цю мету, вперто йшов уперед, поки не досяг її. Він розбагатів, придбав будинок і одружився. Це було початком нового періоду в його житті, котрий обіцяв принести більшу радість, аніж усі попередні періоди. Він ніколи не був нещасною людиною, навіть під час свого першого шлюбу. Від цього його вберегла власна вдача. Але другий шлюб мусив продемонструвати, якою чарівною може бути розважлива і по-справжньому щира та привітна жінка. Мусив надати щонайприємніший доказ того, що набагато краще обирати, ніж бути обраним. Викликати вдячність, аніж відчувати її. Нікому крім себе своїм вибором він не догоджав. Його статок належав лише йому. Що ж до Френка? то того не просто виховували, без зайвих слів, як природного спадкоємця-дядька. Він став для Черчилів настільки бажаним прийомним сином, що вони збиралися дати йому своє прізвище, тільки-но він досягне повноліття. Тому навряд чи хлопцеві коли-небудь могла знадобитися батькова допомога. Сам же батько цієї небезпеки не усвідомлював. Френкова тітка була жінкою примхливою та владною і тримала свого чоловіка під каблуком. Але, відповідно до своєї вдачі, містер Вестон і подумати не міг, що якась примха може бути достатньо сильною, аби негативно вплинути на того, хто був таким любим його серцю, і любим, як він вважав, цілком заслужено. Щороку він бачився зі своїм сином у Лондоні і пишався ним. Його сповнені любові розповіді про сина, як чудового юнака, змусили й мешканців Гайбері теж відчувати за нього свою рідну гордість. Вони вважали Френка настільки своїм, що його чесноти та його майбутнє стали предметом спільної турботи. Містер Френк Черчилль був для гайберівців визнаною особою, котру всім кортіло побачити. Проте його реакція на це люб'язне ставлення була такою слабкою, що досі жодного разу він не навідався до гайбері. Про його можливий візит до батька часто говорили, але він так і не відбувся. Однак після батькового одруження всі вважали, що такий візит, як найдоречніший вияв синівської поваги, таки має відбутися З цим погоджувалися всі, навіть коли місіс Перрі чаювала у місіс та місс Бейтс, чи коли місіс та місс Бейтс чаювали у місіс Перрі Для Френка Черчилля настала слушна година з'явитися до них І надія на це зміцніла, коли поширилася чутка, що він написав свої новоявлені матінці листа з нагоди її одруження Протягом декількох днів кожен, хто прибував уранці до Гайбері Приносив із собою якусь згадку про той шляхетний лист, що його отримала місіс Вестон Сподіваюсь, ви чули про те, що містер Френк Черчилль написав місіс Вестон шляхетного листа Наскільки я розумію, це був дійсно шляхетний лист Містер Вудхаус сам сказав мені про це він бачив його і каже, що ніколи в житті він не читав такого шляхетного листа. Це справді був лист, гідний усіляких похвал. Зрозуміло, що у місіс Вестон склалося про цього молодика дуже позитивне враження. А такий приємний вияв уваги був безперечним доказом його неабиякої розважливості і найбажанішим додатком до тих усіляких привітань від різних людей, які місіс Вестон встигла отримати з приводу свого заміжжя. Вона почувалася найщасливішою жінкою в світі, а що прожила на світі чимало, то розуміла, що інші цілком небезпідставно також можуть вважати її щасливою. Єдиним смутком була часткова розлука з друзями, чиї щирі почуття до неї ніколи не охолоджувалися, і яким так не хотілося розлучатися з нею. Вона знала напевне, що інколи за нею сумуватимуть, і не могла без болю в серці думати про те, що Емма втратила єдину втіху. Або про те, як вона страждає від скроменущої нудьги, не маючи її співчутливої підтримки. Але ж красунечка Емма мала аж ніяк не слабку вдачу. Вона трималася краще, ніж більшість дівчат у подібному становищі. Вона була розумна, енергійна та рішуча. Можна було сподіватися, що цих якостей буде цілком досить, аби вона спокійно пережила ті невеликі труднощі і незгоди, яких завдала нова ситуація А ще її втішали дуже близька відстань між Рендолзом та Гартфілдом яку самотужки легко могла подолати пішки навіть жінка а також добра вдача містера Вестона і його чималі статки, котрі з наближенням холодів не перешкодять їм проводити разом кожен другий вечір Місіс Вестон не полишало почуття вдячності долі за такий поворот подій Лише зрідка воно переривалося хвилинами жалю а її задоволення, ба більше ніж задоволення, її радісна насолода була такою зрозумілою і такою очевидною, що Ему дарма, що вона знала свого батька дуже добре, інколи просто дивувала його схильність і досі жаліти бідулашну міс Тейлор. І тоді, коли вони залишили її в Рендолзі серед усіх мислимих атрибутів домашнього комфорту, і тоді, коли спостерігали ввечері, як вона йшла до власної карети, в супроводі свого елегантного чоловіка. І щоразу, коли вона від'їздила, містер Вудхаус легенько зітхав, промовляючи, «Ох, бідолашна міс Тейлор! Вона так хотіла залишитися!» Надії на те, що місіс Вестон знову зробиться міс Тейлор, не було. Як і не було особливої надії на те, що він перестане її жаліти. Але через кілька тижнів містер Вудхаус відчув деяке полегшення. Вітання сусідів припинилися. Його вже не дратували побажаннями радості з приводу такої сумної події. Весільний пиріг, причина його невимовних страждань, був з'їдений дочиста. Його шлунок не витримував ніякої жирної їжі. І він і гадки не мав, як це інші люди чимось можуть від нього відрізнятися. Що було нездоровим для нього, те він вважав незугарним для всіх. І тому цілком серйозно намагався умовити інших не їсти зовсім весільного пирога. Коли ж його зусилля виявилися марними, він з не меншою серйозністю спробував зашкодити поїданню пирога будь-ким. На цю тему він інтенсивно консультувався у містера Пері, місцевого аптекаря. Містер Перрі був розумною, інтелігентною людиною, і його часті візити були однією з утіг у житті містера Вудхауза. Поскільки до нього вже звернулися з допомогою, то він не міг не визнати, Дещо покрививши при цьому душею, що справді інколи весільний пиріг, споживаний надміру, може зашкодити багатьом людям, а то й більшості з них Маючи таку авторитетну думку, підкріплену думкою власною, містер Вудхаус сподівався переконати кожного гостя, що приходив привітати молодят, але пиріг все одно їли І не було спокою його щедрій натурі Доки пиріг не з'їли геть увесь до останньої крихти Ходили по гайбері дивні чутки про те, що кожного з малолітніх нащадків містера Перрі Бачили з кусним вестонівського весільного пирога в руках Але містер Вудхаус ніяк не хотів цьому вірити Емма Джейн Остін Книга перша Розділ третій. Містер Вудхаус теж не цурався спілкування, але по-своєму він дуже полюбляв, коли друзі самі приходили до нього. І через різні причини своє тривале проживання в Гартфілді, свою добру вдачу, своє багатство, свій будинок і свою дочку здатен був улаштовувати візити людей, що належали до його вузенького кола знайомств значною мірою за власним уподобанням. Із сім'ями, що не входили до цього кола, він спілкувався мало. Жахався пізні години та багатолюдних званих обідів. І тому бачився лише з тими знайомими, які ладні були приходити в гості на його власних умовах. На щастя для нього, у Гайбарі, включно з Рендолзом, що належав до тієї самої парафії, та у Донвеле еббі із парафії сусідньої, маєтку містера Найтлі. Таких було чимало. Досить часто після умовлянь Еми він запрошував когось із обраних та найдостойніших пообідати з ним. Але все ж таки віддавав перевагу вечірнім прийомам. І якщо йому ні з того, ні з сього не наверталося на думку, що він не в змозі приймати гостей, то рідко серед тижня траплявся такий вечір, коли Емма не могла підшукати йому партнерів для гри в карти. Непідробна та випробувана часом повага, Приводила в будинок містера Вудхауса подружжя Вестонів і містера Найтлі. А містер Елтон, молодик, що жив сам один і якому не подобалося самотнє життя, залюбки користувався привілеєм обміняти будь-який зі своїх самотніх та неприкаяних вечорів на вишукане товариство вітальні містера Вудхауса та усмішку його гарненької дочки. Крім цієї компанії, існувала іще одна – де найбільшу готовність до відвідин виявляли місіс і міс Бейтс та місіс Годард, дами, що майже завжди відгукувалися на запрошення з Гартфілда. Цю трійцю привозили та відвозили додому настільки часто, що містер Вудхаус не вважав це чимось обтяжливим для Джеймса чи для коней. От коли б їх перевезні випадало лише раз на рік, то тоді він вважав би його справжньою бідою. Місіс Бейтс, вдова колишнього гайберіського парафіяльного священника, була така старезна бабця, що годилася хіба що для чаювання та партії в кадриль. Жила вона зі своєю єдиною дочкою вкрай скромно, і до неї ставилися з усією тією повагою та шаною, на яку заслуговує незлобива стара жінка, що опинилась у скрутних обставинах. Її дочка мала неабияку популярність як для жінки немолодої, некрасивої, Небагатої і незаміжньої Мабуть, таке вкрай несприятливе становище Бейтс І стало причиною загального гарного до неї ставлення Для самовтіхи або щоб змусити своїх можливих недоброзичливців Хоча б про людське око ставитися до неї з повагою Їй потрібна була інтелектуальна вищість Та ба, як нема, то й дарма Ніколи не могла вона похвалитися ані красою, ані розумом Її молодість проминула без якихось особливих подій, а зрілі роки були присвячені догляду за старіючою матір'ю та енергійним спробам вичивати максимум із убогих статків. Однак вона була щасливою жінкою, котру кожен згадував добрим словом. Причиною подібної дивини була її всепоглинаюча зичливість та невибаглива вдача. Вона всіх любила, прагнула, щоби всім було добре, у кожному ладна була вбачати лише гарні риси, а себе вважала найщасливішою людиною на світі, котрій поталанило мати таку чудову матір, так багато прекрасних друзів та домівку, де всього було вдосталь. Простота й оптимізм її натури, невибагливий та вдячний характер, для кожного були доброю рекомендацією, а для неї невичерпним джерелом щастя. Вона неабияк полюбляла погомоніти про різні дрібниці, а саме це й цікавило містера Вудхауса, з його живим інтересом до тривіальних розмов та безновинних пліток. Місіс Годард була хозяйкою школи, на Інституту благородних дівчат, на гімназії чи якогось іншого закладу, де на основі нових принципів і нових систем і за допомогою довжелезних нудних сентенцій, сповнених витончених дурниць, Навчають поєднувати ліберальні знання та навички зі світською моралю і де молоді дівчата за грубі гроші терплять приниження, аби втратити здоров'я й набути пихатості, а справжнього, непідробного, старомодного пансіону, в якому за помірну плату продавали помірну кількість знань, і в який можна було посилати дівчат, аби вони менше заважали, не боячись при цьому, що після повернення вони перетворяться на вундеркіндів. Школа Місіс Годард мала високу і цілком заслужену репутацію, бо Гайбері вважалося місцем з винятково сприятливими для здоров'я умовами. Місіс Годард мала просторий будинок та садок, ситно годувала дівчаток здоровою їжею, влітку дозволяла їм до схочу набігатися, а взимку власноручно кладала пов'язки на їхні застудні нариви. Тому не дивно, що до церкви її парами супроводжували 40 дівчаток, це була турботлива жінка непримітної зовнішньості, яка в молодості багато працювала, а тепер вважала, що має право інколи дозволити собі відпочинок у вигляді візиту з чаюванням. Досягши колись чимало чого завдяки доброті містера Вудхауса, вона, відчуваючи борг вдячності, завжди була готова на його вимогу полишити при нагоді свою чепурненьку, завишену вишивками вітальню, щоби біля його каміна виграти чи програти декілька шестипенсовиків. Ось такими були ті дами, яких Ема спромагалася збирати у себе дуже часто, радіючи, що на догоду батькові має таку можливість. Сама ж вона не вважала це повноцінною компенсацією відсутності місіс Вестон. Вдоволений вигляд батька втішав її, і вона була дуже рада за себе, що так добре облаштувала справи. Але неквапливі та нудні розмови цих трьох жінок нагадували їй, що якраз таких довгих та нудних вечорів і доводиться з острахом очікувати. Коли одного ранку вона сиділа, чекаючи саме такого завершення ще одного дня, бідмісіс Годард принесла записку з висловленим у найшнобливіших виразах проханням дозволити їй привести із собою місь сміт. Це прохання виявилося вельми бажаним і доречним бо місь Сміт була 17-річною дівчиною, яку Ема знала дуже добре в обличчя і до якої її давно вабило через її красу. Відповіді на прохання стало люб'язне запрошення, і чарівна господиня маєтку вже не тремтіла від думки про прийдешній вечір. Гарріет Сміт була чиєюсь позашлюбною дочкою. Декілька років тому хтось віддав її до пансіону місіс Годдард, Хтось нещодавно підвищив її статус зі звичайної школярки до пансіонерки, що живе в сім'ї хазяйки. Оце і все, що було відомо загалу про її минуле. Здається, вона не мала інших друзів, крім тих, що набула в Гайбері. Вона щоно повернулася з тривалої поїздки на село, де густювала у якихось дівчаток, з котрими навчалася в пансіоні. Міс Сміт була дуже привабливою дівчиною. І якраз саме цей тип вроди викликав у Еми особливе захоплення. Вона була невисока на зріст, повненька й білошкіра, рум'янощока, блакитноока, білява і мала правильні риси обличчя, яке виражало безкінечну нірність. Її манери полонили Ему не менше, ніж її зовнішність, і ще до закінчення вечора вона сповнилася рішучості продовжити це знайомство. Під час розмови нічим особливо розумним Мі Сміт Ему не вразила. Але загалом видалася їй дуже привабливою, без обтяжливої сором'язливості, без зайвої стриманості в розмові. При цьому вона була настільки далекою від нав'язливості, виказувала настільки доречну та непринизливу для себе поштивість, здавалася настільки вдячною за те, що її допустили в Гартфілд і так невигадливо демонструвала захоплений подив від обстановки, своїм стилем незрівнянно вищої за ту, яку звикла бачити, що це явно свідчило про її розважливість і заслуговувало на заохочення. А раз так, то заохочення слід було надати. Ці ніжні погляди блакитних очей, всю цю природну грацію не годилося витрачати надаремно серед другорядного товариства Гайбері та його оточення. Знайомства, які вона на цей час встигла завести, були недостойними її. Подруги, з якими щойно розлучилася, без сумніву шкодили їй, якими б гарними людьми вони не були. То була родина на ім'я Мартін, яку Ема добре знала з відгуків. Вони орендували у містера Найтлі велику ферму і мешкали вельми пристойно, настільки їй було відомо, у Донвелівській парафії. Вона знала, що містер Найтлі високо ставив їх, але, скоріш за все, були це люди грубі та невиховані, які зовсім не годилися в близькі друзі-дівчині, котрій до абсолютної бездоганності бракувало лише трохи знань та витонченості. Вона, Емма, і стане тією людиною, яка зверне на неї увагу, зробить її кращою, відлучить від непідходящих знайомих і введе до дійсно гарного товариства, формуватиме її думки та манери. Це буде справою цікавою, безсумнівно, доброчинною, великою мірою відповідною її власному соціальному статусу, можливостям і дозвіллю. Вона так захопилася з погляданням отих блакитних очей, розмовами та побудовою своїх планів у проміжках між ними. Вечір промайнув так незвично швидко, що вона не щулася, як накрили та підсунули до каміна стіл для вечері, на появу якого в означений час вона інколи з таким нетерпінням чекала. Зі жвавістю, викликаною не одним лише звичним для людини бажанням похвали, заретельно і добре зроблене, із непідробним доброзичливим настроєм та у захваті від ідеї, що спала й на думку, вона заходилася виконувати всі прийняті за столом умовності. І знаючи про звичку гостей рано лягати та про їх стримані світські манери, хутко частувала гостей січеною курятиною та запеченими в черепашках устрицями. У таких випадках між почуттями бідолашного містера Вудхауза починалася справжнісніка війна. Він полюбляв, коли накривали на стіл, бо то була традиція його молодості. Але переконаність у шкідливості вечері, як явища нездорового, викликала в нього жаль при вигляді будь-якої страви, що подавалася до столу. З хлібосольства він ладен був запропонувати гостям будь-яку страву, але занепокоєність їхнім здоров'ям наганяла на нього смуток від того, що вони цю страву їстимуть. Усе, що він міг із явним самовдоволенням рекомендувати гостям, це ще мисочку дуже рідкої вівсяної каші, такої ж, яку споживав сам. Хоча зазвичай, поки дами із задоволенням поїдали смачнішу їжу, лише проказував. Місіс Бейтс, а чому вам не покуштувати одне з цих яєць? Не круте яйце не шкодить шлунку. Ніхто так добре не розуміється на приготуванні варених яєць, як серлі. Я не рекомендував би їсти яйце, приготоване кимось іншим. Але не треба боятися. Ви ж бачите, що вони дуже маленькі. Одне з невеличких яєць вам не зашкодить. Міс Бейтс, дозвольте емі почастувати вас маленьким шматочком пирога. Ну, дуже маленьким шматочком. У нас печуть пироги лише зі свіжими яблуками Не бійтеся, консервованих фруктів тут немає Не раджу вживати солодко окремо Місіс Годард, може ви півсклянки вина? Несчасні півсклянки, та ще й розбавлені чаркою води Гадаю, це вам не зашкодить Ема не заважала батькові говорити І тим часом щедро частувала гостей У той вечір вона була особливо вдоволена тим Що завдяки їй вони роз'їхалися в доброму гуморі вона намагалася створити піднесений настрій у міс Сміт. І це їй вдалося сповна. Міс Вудхаус була у Гайбарі такою значною персоною, що перспектива бути представленою їй вселяла стільки ж збентеження, скільки й задоволення. Але від'їжджаючи, скромна та вдячна дівчинка була просто в захваті від доброзичливості, яку міс Вудхаус виказувала їй увесь вечір. Та ще й на прощання потисла руку. Емма Джейн Остін, Книга перша. Розділ четвертий. Невдовзі Гарріет Сміт зробилась у Гарфілді своєю. Всі питання Емма звикла вирішувати швидко і не вагаючись. Тому вона не витрачала марно часу на запрошення, заохочення та умовляння приходити якомога частіше. Чим більше вони дізнавались одна про одну, тим міцнішою ставала їхня взаємна симпатія. Ще на початку знайомства Емма відчула, що міс Сміт може бути дуже приємною компаньонкою в піших прогулянках, і з цього погляду відсутність місіс Вестон була серйозною втратою. Її батько ніколи не заходив за чагарникові насадження, і тому їхньої ближньої чи дарньої межі цілком вистачало для тривалої чи, в залежності від пори року, нетривалої прогулянки. Після того ж як міс Тейлор вийшла заміж, Еммі стало бракувати моціону. Якось вона відважилася сходити сама до Рендолза, але це їй не сподобалося. І тому Гарріет Сміт, яку вона могла покликати на прогулянку будь-коли, видавалися їй цінним здобутком. Чим більше Ема бачилася з міс Сміт, тим більше та подобалася їй у всіх інших відношеннях, і тим більше вона впевнювалася у всіх своїх добрих задумах. Так, Гарріет не була надто розумною, проте лагідний, поступливий і схильний до вдячності характер. Вона не знала, що таке марнославство, і воліла радше користуватися порадами тих, кого шанувала. Дуже зворушливою була її симпатія до Емми, виявлена у перші ж дні їхнього знайомства. А схильність до гарного товариства і здатність розрізняти елегантне та розумне демонструвала присутність смаку, хоча на глибину розуміння сутності речей очікувати не доводилося. Загалом же Емма була абсолютно переконаною, що Гарріт Сміт – це саме та юна подруга, якою вона прагнула, і саме те, чого бракувало її домівці. Певна річ, що вона не зможе стати такою ж подругою, якою була місіс Вестон. Іншої такої не буде ніколи. Іншої такої вона й не бажала. То було щось зовсім відмінне, зовсім інше і не схоже почуття. Місіс Вестон була гідною пошани, Основою якої були вдячність та любов. А Гарріет вона любитиме як людину, котрій зможе принести користь. Місіс Вестон не потребувала нічого. Гарріет усього. Її перші спроби бути корисною полягали в намаганні дізнатися, хто батьки Гарріет. Але дівчинка нічого не знала достеменно. Вона б радо розповіла все, що могла, але розпитування на цю тему були марними. Еммі доводилося лише здогадуватися. Проте вона була абсолютно переконана, що змогла б дізнатися правди, якби опинилась у подібній ситуації сама. Гарріет не відзначалася допитливістю, Одовольняючись тим, що місіс Годард вважала за потрібне їй говорити, та вірячи цьому, вона й не намагалася довідатися більше. Цілком природно, що розмовляла вона в основному про місіс Годард, про вчительок, про дівчаток та про шкільні справи в цілому – і коли б не її перебування у Мартінів на милинарській фермі в Донвелл-Ебі, то цим би і вичерпувалися теми її розмов. Але Мартіни займали її думки значною мірою. З ними Гарріет провела два щасливі місяці і тепер залюбки розповідала про отриману під час відвідин насолоду, змальовуючи всі ті дива та побутові комфорти, які вона зустріла під час відвідин. Ема заохочувала її говіливість, захопившись її картиною життя незнайомих людей. Їй подобалася та підліткова простодушність, з якою так екзальтовано розповідалося про те, що місіс Мартін має аж дві вітальні. Правда, цілих дві вітальні. Одна з них така ж велика, як і вітальня у місіс Годард. А ще вона має старшу служницю, що прожила з нею 25 років. А ще в них вісім корів, дві з яких – олдернійської породи. А одна невеличка валіської, така собі гарненька валіська корівонька. А місіс Мартін казали, що дуже ту корівку люблять, і називали її Моя корівонька. А ще у них в садку чепурненький літній будиночок, де одного дня наступного року всі вони неодмінно питимуть чай при чудовий літній будиночок, у якому вистачить місця дюжині людей. Певний час це просто розважало і тішило ему без будь яких задніх думок. Але коли вона пізнала цю родину краще, з'явилися зовсім інші почуття. Раніше вона мала хибне уявлення, що це були мати і дочка, син та його дружина, які всі жили разом. Але потім виявилося, що містер Мартін – однак. А він посідав значне місце в розповідях і завжди згадувався з повагою, оскільки виявляв велику милість, зробивши те чи інше. Це означало, що молода місіс Мартін Зовсім не була його дружиною. Ема виразно відчула небезпеку для своєї бідної маленької подруги. І ця небезпека крилася саме в гостинності та доброті Мартінів. Вона зрозуміла, що коли про Гаріет не потурбуватися, то на ній назавжди доведеться поставити хрест. Усвідомлення цього спонукало Ему до дії – і вона почала більше і докладніше розпитувати дівчинку, навмисне підводила її до розмов про містера Мартіна, і та говорила про нього з явною охотою. Гаррі з готовністю розповідала, наскільки часто він брав участь у їхніх прогулянках місячними ночами та у вечірніх розвагах. При цьому вона не забувала згадати про його добродушність та гречність. Одного разу він об'їздив довкола аж три милі, щоб добути їй горіхів, бо вона сказала, що дуже їх полюбляє. І в усьому іншому він був такий чемний. Якось увечері він спеціально привів до Вітальні сина їхнього пастуха, щоб той для неї поспівав. Вона дуже любила співи. Він мав добру отару, і поки вона з ними перебувала, він отримав більше пропозицій продати вовну, ніж будь-хто в окрузі. На її думку, він користується загальною повагою. Матір та сестри дуже його люблять. Якось місіс Мартін сказали їй, зашарівшись, що краще сина годі бажати, і тому вона переконана, що коли він ожениться, то стане добрим чоловіком. Але не схоже на те, що вона дуже хотіла його одруження. Вона не надто цим переймається. «Чудова робота, місіс Мартін», – подумала Емма. «Ви добре розумієте, чого прагнете». А коли вона поїхала, то місіс Мартін виявили велику милість і прислали місіс Годдард чудову гуску. Кращої місіс Годдард ніколи й не бачили. Якось у неділю місіс Годард приготували цю гуску і запросили до вечері всіх трьох учительок – міс Неш, міс Прінс та міс Річардсон. «Гадаю, що з містером Мартіном нема про що поговорити, окрім його власного бізнесу. Він, мабуть, не любить читати». «Та що ви любите? Тобто ні, я не знаю. Та мені здалося, що він дуже начитаний. Але не в тому сенсі, що маєте на увазі ви. Він читає сільськогосподарські відомості та якісь інші книги, що лежать на одному з диванів біля вікна. Але ці книги він читає мовчки. Інколи ввечері перед тим, як сісти за карти, він бува зачитував щонебудь у голос із витягів з красного письменства. Це було дуже цікаво. А ще я знаю, що він прочитав Вайкфілдського священника. Ні лісового роману, ні дідея бадства він не читав. Він нічого не знав про ці книги, доки я йому не розповіла, але тепер твердо вирішив роздобути їх при нагоді. Потім Ема запитала, а який містер Мартін на вигляд? Та некрасивий, зовсім некрасивий. Спочатку він здався мені дуже непоказним, але тепер я вже так не вважаю». «З часом до всього звикаєш, егеш?» «А ви що, ніколи його не бачили?» «Час від часу він буває у Гайбері. Принаймні раз на тиждень, це точно. Коли їде до Кінгстона?» «Він проїздив повз вас дуже часто». «Можливо. Як можливе й те, що я кільканадцять разів його бачила, але не мала щонайменшого уявлення про його ім'я. Мені тільки лишилося, що цікавитися молодими фермерами – кінними чи пішими». Йомани видаються мені якраз тими людьми, з якими я ніколи не матиму нічого спільного. Одним-двома станами нижче, тоді мене ще може зацікавити людина із зовнішністю, що вселяє довіру. Тоді я ще можу сподіватися, що здатна буду принести користь її родині, так чи інакше. Але фермер принципово не може потребувати моєї допомоги. І тому в цьому розумінні він лишається поза моєю увагою. А в усіх інших просто не варте її. А вже ж? Звісно, навряд чи ви його помічали. Але він знає вас досить добре. Я маю на увазі обличчя. Я ніскільки не сумніваюся, що містер Мартін – гідна пошани молода людина. Я впевнена, що саме таким він і є. І як людині гідні пошани, я бажаю йому добра. Як ти гадаєш, скільки йому років? 8 червня минулого року йому виповнилося 24, а мій народження – 23-го. Різниця лише у два дні. Так дивовижно. Лише 24 роки. Для шлюбу це надто молодий вік. Матір має абсолютну рацію, що не поспішає з його одруженням. Їм і так тепер добре. І коли вона поспіхом оженила його, то потім могла б і пожалкувати. Ось років через шість, якби він зустрів достойну молоду жінку, з того самого стану, що його власний, і з невеликими статками, це могло б піти на користь. «Через шість років? Міс Вудхаус, дорогенька, та йому ж тоді буде аж тридцять!» «Так, і це наймолодший вік, у якому більшість чоловіків, що не мають достатньої спадщини за правом народження, можуть дозволити собі одружитися. Наскільки мені відомо, містер Мартін іще тільки береться за створення свого капіталу, і не треба квапити події та забігати наперед. Яких би грошей він не успадкував після смерті батька, якою б не була його частка в сімейній маєтності Все це, смію сказати, є задіяним у справі Вкладеним у худобу і так далі І хоча згодом, за умови старанності та за обставин Він може розбагатіти Майже неймовірно, щоб він уже чогось досяг на цей час Напевно, так воно і є Але вони живуть досить замужно Служника не мають, просто немає потреби